Mikä sen suurempaa ja arvokkaampaa on, kun saada esitellä, mitä Jeesus tekee elämässä. Jatketaan toisella todistuksella. Meidän piti olla tässä myöskin tilaisuudessa laulua, yksin laulua, mutta kun tietää, että on tämmöinen aika vaihe kevättä, niin aina niitä sairauksia, iskejä ja oli sairastunut tämän laulu ja tullut kurkukipeäksi ja näin. Niin... Ja toiseen kertaan sitten. Mutta Anja Suomella jatkaa tästä, niin kuunnellaan näitä todistuksia, nämä on erittäin mahtavia ja hienoja asioita kuulla, että Jumala tekee yksilöihmisen elämässä paljon suuria asioita.